Старця я остерігався, але він ніколи не підходив до мене. Поступово з'явилися чутки, ніби отець Йоанн заводить ченцями розмови про святе письмо, особливо про Євангеліє, і що, можливо, це той самий чернець, який утік із скиту Манявського, звинувачений в Єресі. Він, певно, щось відчув і затаївся у своїй келі, навіть перестав ходити до спільної трапези споживаючи лише хліб і воду, а ми по черзі їх носили йому. Надійшов мій черід, черга. Казали, що старець геть охляв, і увійшовши до нього, я пронявся великою жалістю. На постелі лежав уже неповажний чоловік, схожий на біблійного патріарха, а самі мощі. Я навіть подумав, що він не жиє, але рука старого вирухнулася, наче кличучи до себе. Я підійшов, і старець з несподіваною силою чепився в мою руку. Від страху чи якоїсь мари я замлів. Не в дозі хтось зазирнув до Келії і побачив, що я лежу на підлозі, а отець Йоанн мертвий на своїй постелі. Дивись, Мирон показав мені зап'ястя лівої руки на якому, крім свіжих слідів від кайданів, були чорні плями від відбитки пальців. Це слід від руки отця Йоанна. Він таки домігся свого. Чого? Хіба з тобою такого не бувало? Щоб у твоєму тілі оселялась чиясь душа. Радше навпаки, відповів я. Отже, той старець хотів, щоб ти став виконавцем його волі, чи не так? Ні, не його, а волі Господа нашого Ісуса Христа. Голесно чітко відказав Мирон. Я ледь не похлинувся вином, а тоді з поважною міною заговорив. Диявол часто вводить нас в оману таким способом, мовлячи від чужого імені. Той чоловік виявився просто одержимим, і я вразу втратив до нього цікавість. Проте додав, диявол не спить ніколи. Раз ото і Йоанн не заснув від тієї пісні, це уже щось означає ти ніколи над цим не замислювався. Він же був глухий. Але пісня моя незвичайна. Можливо, той старець був просто сильним ворожбитом, котрий мав збаламутити релігійні почуття молодого ченця, аби цим скористався хтось інший сильніший. Неправда твоя, глухо мовив Мирон і запхався в куток, куди не досягало місячне світло. Забирайся геть. Він закрився в собі Затулив лице руками, як буває, роблять діти, гадаючи, що коли вони заплющать очі, то стають невидимими. «Що ж, хай буде, по-твоєму, згодився я. Скоро почне світати, і я не почую твоєї історії, і не зможу її записати правдиво. Там будуть мої припущення і здогади. А може ти її вже написав?» У нього зблиснули очі. Здається, бідолаха навіть не підозрював, що міг би сам написати розповідь про себе і десь притулити поміж інших паперів, якщо такий уже встедливий. Дивись, хто зайде, прочитає, чогось навчиться. Писати про себе? Та хіба ж я посмію? У мене б рука відсохла? Ні. Недаремно він називав себе «много грішним». А дописувати до Святого Євангелія у тебе рука не відсохла? На це потрібна ще не така відвага. Звідки ти знаєш, чародію, визволився досі тихий Мирон? Ну, звісно, сеченці тобі сказали, що привезли мене сюди. Ні, я сам здогадався. Голову чи руку відрубують за дописування до Святого Письма навіть одного слова. Як на мене все дурниця, бо Божі книги тлумачили з гебрейської, грецької, і не завжди вірно. А чи знаєш ти, писарю, многогрішний, що самих Євангелій було аж двіста, а церква признала лише чотири? Признала, визнала. Чув я, ніби є серед тих відкинутих і писаний з уст самого Христа, арамейською мовою, якою наш Господь говорив зі своїми апостолами. Тільки сховане воно у піску на острові посеред моря, і ніхто не читав його. Але чує також, що Ісус просив не будувати храмів Йому, ні з дерева, ні з каменю. бо як Бог є усюди, а віруючий, то Його храм. Тому цей світ прекрасний. Що ж ти написав? Те, що велів мені Господь наш, Ісус Христос, ти вже казав про це. Він що, являвся тобі? – Нічого ти не розумієш, – розгнівався Мирон. – Слухай, що було далі. Після того, як старця Йоанна поховали на горі, що згодом назвали Івановою, я ще довго слабував. Щоб поправити моє здоров'я, отець настоятий відсторонив мене від скрипторію і послав збирати з хлопчиком-послушником зілля для лікування недужих. Той хлопець дарма, що мав 12 літ, знався на травах, навчений отцем Нестором, котрий через похилий вік не міг ходити по горах і долах за травицею і корінням. Ми з Грицьком виходили ще до сходу сонця, щоб не випарувалась роса. Той хлопець розповів мені про слугу з Добромеля